Guzioi ongietorriak berriozari irretiaren sintoniara, hau berrion albistegia duzue. Ekainako gehi ditu gaurko honetan, aste azkena da, eta orain txea mazazpigraduko temperatura daukagu berriozaren. Temperaturek gora eginen dute, e, orduek aurrera egin Hogeita mar gradura ere iritz gaitezke gaurko egun honetan, hori bai euria arriskua izanen dugu agriatxalde partean, baita akaso biar ere, baina badirudi arrisku hori alden eginen dela aste burura urbilduenean. beti besalana farruako kontuei helduz hasiera manendiugu gure gaurko albiste egiari eta lenik eta behin albistetar bat eman behar dizuegu ekonomia alorrean inasa foil enpresak irurtzungo lantegia itxi, eta eunda irurogeita langile kaleratuko ditu Inasa Foil enpresa hau Reynolds OIak irurtzunen duen lantegia erabaki du eta horrekin batera lana erregulatzeko espedientea aurkeztu dio lan agintaritzari eunda berrogeita mabost langile kaleratzeko lantegian guztira eunda irurogeita behargin ari dira lanean gaur egun eta beraz gainerako amairu langileoiek itxierari dagozkion lanetarako geldituko dira bitartean zuzendaritzaren asmoa enpresa berehala istea baita. Hala jakinerazi du enpresakoar baten bidez, almininio papera egiten dute e, lantoki honetan duela berrogeitamar urtetik eta Sakanako enpresa handienetarikoa da enpresa isteko erabakia atzo helara zizion zuzendaritzak Nafarroako gobernuko industria departamentuari azaldu duten ez arduradunek iazko bigarren erdian salmenten jeitxiera nabarmena izan zen finanzakrisiaren ondoro, ondorioz eta urteko lehen iruilekoan egoera okertu dute energiaren eta metalaren prezioen igoerak eta salmenta prezioen beherak adak. Nafarroako gobernuak arrituta hartu omendu berria eta inasaren jo era gaiitzetsi du Lourdes goikoetxea Industria Industripartamentuko kontseilearik azaldu du enpresa enpresaisteko erabakiaren berri prearen bidez izan duela, eta atzo arritsaldean bertan zuzendaritzarekin biltzekoa zela. Soldatak rena baino gehiago jeitsxiko zizkiela jakinra zizien apirilean bertan enpresak langilei ehuneko hogeita hamabosta hain zu zen. Erabaki hori ikusirik negoziatzeko aukera gutxi ikusten zuten langileek, Eta enpresari bere asmoak bertan bera eskariek eskk egiten zutela ikusita, greba mugagabea hasi zuten mailatzaren hogeiitauan. Langileek seriotasuna eskatu zioten enpresari eta soldatak ehuneko hogeiita hau jaisteko prestere agertu ziren, Zuzendaritzak ordea langileei leporatzen die greba mugagabearen ondorioz bezero garrian zitsuenak galdu dituela, Atzoko erabakiaren aurretik langileen greba batzordeak koartarazi zuen zuzendaritza enpresa hiltzen saiatzen ari zela. Bi hamarrean Bavaria industria kapital enpresak erosi inasa, ura berregituratzeko eta enpresa independente gisa iraunkor egiteko orduan e sekulako inbertsioa egin zuten lau milioihun da berrogeita hiru euro e jarri zituzten produkzio tekneri, tresneria modernizatzeko baina, Badirudi berrrigituratze lanak eta legin horiek ezzirela nahikoa izan horgeta ba, eta horregatik hasi ziren kaleratzeak iaz bi an hogeita sei langile kaleratzea onartu zuen enpresak eta oringo honetan enpresa itxita ehun da hirurogeita geldituko dira kalean. Eta lekun berrira, jonen gara orain, e, bertoko e, krimenaz e, itzeginen dugu, hasier labandera gazte donosti arrea hiltzuten e, lekun berrin, eta atzo jakin genuen epaia, emezortzi urteko espetxe ezi ezigorrea jarri diote gaztearen hiltzaleari. E, Nafarroako auzitegiko epaile batek e, mandu ap, epaia eta herri epaimai batek epaitu zuen Sergio Fernando Ramos de Sousa akusatua eta ankerkeria zegindako ilketa baten errudun jo zuen fiskalak eskatutako zigorra erabat onartu du orain epaileak emezortzi urteko espetxealdia jarri dio eta kalte eman beharko dio laba, labanderazenaren familia hau da guztira berriunda amairu mila eunda amairu euro sendiak zigor handiagoa eskatu zuen hogeita bost urtekoa, defentsak berriz ama urteko zigorrean galde egin zuen eta gazteak ilketa aitortu izan aringarritzat jotzeko eskatu zuen Bimila hamarreko urtarrilaren haaseian hilzuten labandera hogeita bat urte zituen gaztea lekun berien eta joan den mailatzaren hogeita batean hasi epaiketa irunean. Fiskalak esan zuen akusatua jakinaren gainean zegoela egin zuen az eta arrizkero Etzaiola damutu Maomao bit danzaaleuaaren kanpoko aldean hiltzten hilketarekin zerikusia zutelakoan lau gazte atxilotu zituzten eta epaileak hoietako bat espetxera hartzeko agindua eman zuen. Geroago labanderaren familiak jakinarazi zuen gazte horrek lehendik kartzelan bertzuela aurretik egindako bi delituren ondorioz. Eta sortzen ikasbatuazek atzokoan protesta bitxia egin zuen eskuntza departamentuaren aitzinean, Jose Iribas, Nafar Gobernuko Hezkuntzako konseliariari, berak eskuntza komunitateari emandakoa itzuli nahi izan zioten, sortzen ikasbatuazeko kideek, eta horrigatik kakafaltxu bat utzi zioten eskuntza departamentuaren atarian, Iribasek departamentuan azken hilabeteetan onartu dituen murrizketak salatzeko, berkazbatuazek, Estalde polizia foru poliziaren foruzaingoaren jarrera salatu zuten argazkiak ateratzen ari ziren argazkilariai ba hoiek bohorrearazi egin tizkietela eta sortzen ikasbatuazeko kideei kaka guzteagatik salaketa mehatxua egin zietela salatu du elkarte honek sortzen ikasbatuazek. eta berrioz ozarko kontuekin hasi baino lehen e, Iruña herriko azken berri bat oraingo honetan Iruñekoa izan ere bai norri nori izanen den aurtengo San Ferminetan txupinazoa botako duena azkenik Iñaki Kabases Nafarroa baitako zinegotziak e, jaortiko du zuziria Iruñeko San Ferminetako txupinazoak e, esan bezala Iñaki Kabases Nafarroa baitako aliazioko zinegotziak botako du tradizioari eutsiz e, atzo jakintzenez Enrique Maia alkateak e, Nafarroa bairi emantzion festen hasierako suziria botatzeko ardura eta Nafarroa bairen taldeak kabases izendatu zuen horrietarako udaletzeko balkoitik hitz simple batzuk esanendituela iragarri du kabasesek protagonista berak dioenez suziria baita botatzen duenarentzat ohore bat da eta hitzek simpleak izan behar dutela e, nabarmendu zuen Eta horrein bai berriozarko kontuak eta hemengo albisteak aipagai izanen ditugu. Eta lenik eta bein gazteleku edo gaztetxe berria egiteko e, proposamenak bilduko dituen edo jasoko dituen bilera baten berri eman behar dizuegu. Urrengo ostiralean eginen dute. E, gazte zentro berria eraikitzeko ideiak proposatzeko bilera hori, arriatxaleko zazpietan izanen da kultur gunean, eta bertan hainbat engai, jo horreatuko dira, beti ere e, gaztetxe berriaren inguruan besteak beste ba, zentroaren kokapena aretoak izan beharko lituzken ezaugarriak eta abar beraz, hortxe itzordua urrengo ostiralean, ekainako gehi tabi, arriatxaleko zazpietan kultur gunean, gazte zentro gazteleku edo gaztetxearen inguruko ez dabaida eta ideien proposamena. Horrez, e, gainera, e, asia da, edo zabalik da dagoeneko, hasierako lanbide kualifikazioko programetan izena emateko EPA, lehen mailako kualifikaziorako lanbide gaitasunak lortzeko prestakuntza programak dira hauek, lan munduan behar bezala asartzeko eta gizarteratzeko aukera ematen e, dutenak, amasei eta hogeita bat urte bitarteko gazteei zuzenduak daude, eta beti ere derrigorrezko bigarren ezkuntza ko titulua ez dutenak, ha da DBH, amaitu ez dutenak izena emateko ostiralean duzue azken e eguna egurdiko ordubiak arte eta lehen aukera gisa hautatutako ikastetxean bertan eman dezakezu begin dezakezu matrikulazioa Berriozarrien lantxo tegi elkarteak eskaintzen ditu ikasketa hauek eta ikaskete tazeari bagara bestelako ikasketa mota batzuei buruz ere hitzegin behar dugu oraingo honetan ikastaroak udali ikastaroak urrengo ikastu urterarako bai e, kultura eta gazteria arloan baita kirol arloan ere bai batzuetan zeinbesteetan lekuko purua mugatu adago eta beraz berrio harrien herrioldatutakoek izanendute lehen tasunan. Ekañaren e, hogeita irura bitartean egonen da Epea Zabalik kultura eta gazteria arloko ikastaroetan eta hoietan e, izena emateko berriozar.es webgunera jo zakezue bertan egoitza elektronikoan izena eman dezakezue eta baita zero amabi telefono zenbakian Kirol ikastaroe idago berriz EPA pixatxo bat murritzagoa da e, kainaren hogeita bian ostiralean amaituko baita eta Kirol bulegoan bertan eman dezakezue izena nahi duzuen ikastaroan goizeko amaiketatik ordu batetara edo bestela kou, e, Kirol klubetan Tiraba hezkuntza eta ikastaro kontuak alde batera utzi eta urrengo aste, urrengo egunetarako itzorduak aipagai izanen ditugu eta hoien artean garrion bat zalantza izpirik gabe marearen kontzertua izanen da, larun bat honetan izanen dena. Ekainaren hogeita iruan, Marea Rok taldeak nazioarteko biran kokatutako kontzertua eskaineko du behirri hozaren. En mi hambre mando jo diskoaren aurkezpen bira da eta geldi egingo du etxean hemen taldearen taldea zen tokian bertan behirri hozaren. Eta esan bezala larun batean izanen da berio Ozarko futbol zelaian Ateak gaueko bederattzian zabalduko dira, baina marea baino lehen bokana talde berrri ozartarriak ere joko du. En gaueko bederatzi ererdietan hasiko da Bokanadaren kontzertua eta marearen aberrrizen gaueko hamaiketan. Eta rock musika maite ez dutenek ere bestelako aukerarik izanen dute egun horretarako ekainaren 23an Tradizioa del Moduan San Juan Sua piztuko baita Hemen Berrio Zarrien eta udalak erabaki du horretarako lekua, basoa pasealekua, izanen dela musika eskolatik hurbil cedarritutako eremuan hainbat kontu ere kontuan izan berko dira eta araudia kaleratu du udalak kontuan dizte ibiltzeko izan ere sua basoa pasealekuko oinezkoentzako zatian bakarrik piztu izanen da horretarako prestatutako esparruan eta inolas ere Muga hoietatik kanpo edo Belardian markatutako lekuan beraz. Pizuko da sua, e, bi su mota izanen dira, su handiak jauzi egiteko eta su txikiak berriz jakiak erretzeko. Eta beti ere, bai batzuetan zeinbesteetan, toksikoak ez diren materialak erabiliko dira, papera, kartoia egurra eta bar. Eta inolaz ere, plastiko, apargoma aerosol, gurpilazal, edo bestelako gai zuko, edo leherkorrik erabili hori ezin e, al izanen da. Hortaz, zonaldea errespetatzea eta zaintzea ere eskatzen da, landaredia arriskuan ez jartzea eta lekua erabat garbirik uztean, Suak arretxaleko bostetatik aurrera asialko dira prestatzen eta gauean ongi itzalita utziko dira. Eta maizeko beste hitzordu bat oringgoan irailean izanen dena berrirok jaialdiaren kontzertua izan ere, Asiak dira berrirok prestatzen eta jendartearen iritzia jasona idutean tola tzaileek, lehiaketako irabazleekin batera joko duen talde gombidatua aukeratzeko. Hau esek dira, autatu dituzten taldeak Dickers, Los Delgaz, Lendakariz Muertos, Basira, Amparo Sanchez, The Cherry Boppers, Zezatek, Selzeko Leiton eta Sonic Toys. Hoien artean bat bakarra hautatu behar duzue eta bi talde irabazleekin batera Boto geien lortzen dituen taldeak joko du irailaren batean berriozarko jaietan. Botoa emateko berriozar.es udal webgunean eman dezakezue zuen Botoa eta baita eguzkiplaza.net webgunean ere esteka aurkituko duzueen. Ausizan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datosen orduetan berriozari irratian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.